بسم الله الرحمن الرحيم فصل في سبد الحسن للمامور به المامور به نوعان اوس دا خبره ساته مامور به چې دا کم شی الله تعالی امر کړي نو پای کې اوسه موجودي خامها چې دا الله حکم کوي چې دا کار وکړي خامها حسن وی او پای کی حکمت ویژه په الله تعالی ذات حکیم دی دا الله تعالی ذات حسن دی نو امر او دا حکم هغه بده حسن نه خالی نه او دا دولت دی حکمت نه خالی نه ذات د الله تعالی هغه مقتضی دی, دی, دی چې دا هغه کارونه دا حکم نه هغه د حکمت او د حسن نه خالی نه وی او چې دا کم شنه نه کین ان شاء الله براشي ابد کبحت نه خالی نه زکه حکیم ذات چره اغت حسنات نه من کول نه کوي بلکې ادا کبايه نه سگهي من کول کوي نو دي پسل کې د خبر به نه وي چې مامور بهي طارق چې په حسن کې کلب ذاتی او کلب غیر ذاتی په حسن د نظام په پته پوهه حسن ډېر مانو باندې حسن او کوبه نه مراد دل تکې کم قسم حسن او کوبه له پاګيزان بوې کوي د حسن او د کوبه درې معنی کول شي یا حسن او کبھا اغا دا مطلب چیه او شیط طبیعت سر لگی نو حسن بی طبیعت تلگی دن کی حسن بی لکی گی او چکم نو طبیعت تختی نو اغیت ته بی لکی گی کبیح بی لکی گی لگا مثل تو مثلا خوشالی دا فرح خوشالی ورد حسن پا طبیعت سر معلومی جی کنا پا خوشالی کے طبیعت خوشالی دا تبتا لگی جدا خوشالی والا حالت تیده تو خوشالی خبری دا او وای ژوندی راته چی غم اتبیت تا لگی. و غیره اټب ته کبيه لغي دغه ظاهري خبره د طبيت باندې معلومی دي دا څو قسمه کورونه فرق شو او هم شو خوزن شو و دا د په طبيت سره معلومه دي د عقلي دي او طبيعي دي دلته کې دا مراد نه دي او موږ یې ته را لګنه شه په دې ممربی باندې طبيت خوشاله دي د مسکه او کخفه دي ته طبي د طبيت سره معلومه دریم قسم او حسن او کوبها یو شیته ته کوبري مثلا دا کمال شی دا ذات صفته کمال ل له کمسلته مثلا علم براول داګه لپاره مثال علم یو معمول به شی دی ذات صفته کمال ل چې ته وګورې چې شی دی ذات کمال ل په دې سره سره کامل کېږي دا عقلی او باطلی سره معلومي اورنګ ان تراله او جا ته وګورې ذات نقصان دی نکیدل د یو شی چې صفته نقصان یو کېدل شي چې دا صفات د کمال ده دام په عقل سره ماليږي د عقلی دی کوم اختلاف نشته او دام دلته کې مراد نه وي په مامور به کیدای په شینه چې دا د کمال شواله مامور به ایدا کړو نقصان والا مامور مامور به دام دلته کې مراد نه او دریم قسم هغه دا ده چې حسین په دې معنی باندې چې په دې باندې ثواب ملاويږي دا ته عادت وي او دا مسل تو معصیت تے پدی باندے گونا ملاوی گی ندا پیسلت دا دا دا پا معلومی او کدا پی شرع معلومی گی نو جمہور شعر وائی دا پی شرع باندے معلومی گی دا عبادت تے خبرم زین ترہ لگنم او پدی باندے سواب دے او دا دغل معصیت تے پدې باندې ګوناملایږي دا هکل نشي معلوم دا دا الله تعالی په ذات چې کوم عبادت وکړې کوم باندې ثواب وکړې یو د عبادتې اب الحسنې وايي کې په حسنې جدايه حکم کوي یا بد تعتی باندې په ثوابي او کوم چې الله تعالی د غیر منه وکړه نو رب المعصيتي او غیر کې په کو بھائی او پاګي باندې بغونه دا فیصله ده الله تعالی ادمه او په نسبه باندې مسله دا کړه کدی پېشل عقل له عقل به پېشل کې چې عقل په الله باندې واجب دی الله بدايه حکم او چې عقل کم شي نمني خبره هغه کبیر د عقل کبیر غړي نه په الله باندې هغه واجب دی چې الله بدايه نه منع کوي دا دی یو په الله باندې یو شی واجبول حالانکه په الله باندې شی واجب نه دی اصل عند داغه په نسبن په الله باندې واجب دی صحیح شګه او غیر اصله انده نو ګوه کې یو ترته په الله وجوب را او بل ترته حاکم په الله کلمه نه عقل چاګل پرې سلګي او به الله نعوذ بالله من ذلک منی خبر هم ځین ترلګر امر پر سلګي انده به حکم ورکي په عبادت او تعبد ګرځي پغې به ثواب ګرځي او کا عقل ویجه د شه صحیح نه نه پغې به حکم یو ترته په الله حاکم کوه صحیح شګه او بل بلتره پته الله باندې اوجب راستن داخل په مسلک کے دکتور دوه غنټه دي او زمون پنس باندې حاکم الله تعالی ده چې کوم تعجب ده تعجب یې کې حسن ده او چې کوم منهي ګرځي نو په هغه کې کوبه حالات او پای باندې ریکابد نه راځي نو زمون پنس باندې او عقلی نه د شرعي دي په شر سره معلومي او البته دمره قدر خبر ده چې د باسي سيزونو بذت تیم کی وہ بھی طور اللہ تعالی دارای حسن بن بنہکار کی بذت کے دلائل نہ لگی چې بدی کې حسن دی صحیح شو شرعیه وبذت کے دلائل نہ پتو لگی چې بدی کې سچ دی دے. حسن ہے لک شکر ادا کول اللہ تعالی چې منعم دی دلائل نہ پتو لگی بذت تیم کے اللہ تعالی الہامت اور عقل کی تم صلاحیت او استعداد واجی چې دمامورت حسن معلوم لشي چې شې شې امر کله نو دي کې دا دا وجه را کې دا له دا حسن دې او باندې د کې کسبي ته ولا د ډاکټرانی و چې سیده لګین دا وینه برچ پریشر کوي مثلا مثلا نو د هغه مصالح او قوايت او خدمتونه او دا علي حسن هغه په کسب سره او په سوچ او په فکر سره چې معلومونه خودي شرعي باندې ټیم کې وحبيب باندې ټیم کې الهامي او باندې ټیم کې کسبي مونته پته ولګي دا بعضي مامور به مونته پته چې پدې کې سوه حسن دے یا پدې کې فمن هي کومه پته نه لګي پدې کې سکه په حدا مونته پته نه لګي خدای الله په علم کې اشتا مونږه اتیکاد چې الله حکم کړي مونږ وای دا حسن ده په ثواب ده او چې الله ته منه کړي مونږ وای دا کبیر ته او دا منه په دې ده مګر ته چې تقسیم دې کوي نو چې کوم مونته معلوم دي دا هغه په اعتبار سره تقسیم کوي نو سره سره وضاحت هم کوي پس نن په صفت الحسن صلی الله عباره حسن کې چې حسن موجود دی د چا لپاره ثابت دی چې د مأمور به د لپاره المأمور به او مأمور به او تولی کلام به اعتبار الحسن اعتبار د حسن سره نه عانید په دوه قسمه پار یو قسم کے بیاد لاندې ذيلي دوه قسمه نه اوسته تعالی بیانې احد حماله د مکید لیکله حسنا لمانا فی انه حسنده خود ذی حسن و لمانا او وجد د به په موجود ده دې حسن ولا معنا د دې ذات کې موجود ده دلا حسن د دې کې واسطه او د غیر دوجنه راغله نه ده خبرم زين ترال او وحسن وسانهم او دوی کسن حسن دا حسن د علمانه د داسې معنی د وجنه غیر هي معنا په غیر کې موجود ده یعنی منظور به کې چې حسن راغله دي خداد دې حسن ذاتینه لري بلکې د غیر دوجنه راغله اګه دې کې ډېپ تقسیمات په دې باندې حملې دا مبتدا کی ولا خبر وګرزه لکه صلاه عباده خبر نه درلا یا دې ته پرجوز دی یا دې ته پرشرط دی نو بلې اکزامه دې یو گری ته ضرورت نشته چې غیر هغه په دې باندې حملې کی کله باندې حملې کی کله دې ته پرشرط کی کله دې ته پرجوزوی کله بجوز داخلو وی کله شرط وینود دې که داخلي او كه خارج غي ته ضرورت نشته خدوم را کدرې تاسو اکسام مزه یا ته خبر دی چې کله نه کله به د حسن د دې فزات کینی بلکې د غیر د وجنه براغلي دیم به لپاره مثال لکه ایمان شو ایمان کې حسن د خپل ذات ته وجنه دي صحیح شو او دا څنګه شکر شو امر زين تر ازي کنا ته حد شو نو په دې کې حسني ذاتی دي ا دې دې وحسن او, او قسم حسن لهمانن راسه د معنی د وجه نه پی غیر هیچ امانه په غیر کړل نو مامور به کیه حسن راغله د غیر د وجه نه ولذي اقسم حسنا لمانن پیعنه کیه حسن له عینه هیدا نوعان د زان له په دوه قسمه دا چیکم کی حسن ذاتی ده او عینی حسن ده نو هغه زان له په ما یو عقد ما یو عقد کانل معنی چې ویده معنی د حسن دا وجب حسن او دا حسن په وزه ای په ذات د دی کی تاسو څنګه سړي په ذات کې څه صلات الکمسو پر انه اتو تا ادا بیا افعال او اقوال او زیعت لپاره تعظیم حسن په نفسه ایلا ان یکون په غیر هنه او حاله او سله اني د فرده مثال درکای چې حسن داغه وزه او ذاتی د غیر د وجنی لکه داغه د پر مثال موسو اوس موس کې حسن د غیر د وجنی مستجب خپل غری په د کی داځې په کې افعال دي رکو د سدته د الله عظمت او لي تعقوال سره افعال سره او دکا چې دا کم اقوال د تعظيم دي او افعال د تعظيم دي د تعظيم د پرواز شوي کې تکیدل او سر کې خولل مذیک حسن د غیر د وجنائ تعظيم په خپل حسن نه مستول پټول د تعظيم د تعقوال او افعال سره او تعظيم کې خپل حسن موجود نه مستعظيم دي د الله عظمت د الله تکیدل او عزمت او تعظیم پختل حسن نه دي کې خژندبل د وينشي له جنه راغلي نه دي البته تي بيټه مټن کې مسکه پیغیر هي نه کې ټې مینه دي هغه نه نو د عظمت کار اغاز کنه دي چې تا د عظمت پټه باندې یا پغیر حل هي کې مثلا مثلا خپل حالت نه حالت د جنابت یا حالت د حدث نه ایا د سره مزنه نه نه کې چې مز مزوي پوړ شروع دي برابري خپل ټیمینو پاهي کې با عظمت وي عظمت په خپل حسن دې کې حسن د غیر د وجې نه راغلي نه دي د غیر په مثال د کوي چې حسن لزاتي هي ک صلات الکمس شو لکه ما یو مثال د مخ ایمان دا دا دا و غیره شو فإنه تتألف فإنه تتعدى د اده کل شی بیا فعلن و سرا او اقوال سرا وزعت چې هغه وزکل شي د لتظیم په پره د او د عظمت او د تعظیم او عزت کول د دا حسن پی دا دا خپل ذات پی اعتبار سر حسن اللہ ان یکونا مگر دا چیوی دا تازیم پی اے رہنی پا خپل ٹین کنی بیٹے مموسکے او حالی ہی یا خپل حالت کني مسئل تا مسئلن دا جنابت یا دا بیعود حالت کی گئے دا یو قسم شدہ حسن لعنی ہی ملحق بالحسن ملحق حسن لعنی سر اللہ حد ملحق بالحسن لعنی ہی نمور او جن قسم هغه ته التحق چې هغه لاحق شه ده په واسطه په واسطې سره خو هغه واسطه کلا واسطې نه بیا حسن نه نهي حسن نه ملحق ده نو هغه کې واسطه شته خو هغه واسطه جده داسده چې هغه کلا واسطې ته نو هغه کې واسطه پکې د غیر د غیر دوجنه حسن ګرځي خو هغه واسطه کلا کې هم حسن او ګرځي داغه په درې میسالونو پېښ کېل کله صلات شو زکات شو سوم شو او حج درې زکات شو او حج نو اوس دا مامور به شي زکات مامور به شي سوم مامور به شي حج مامور به شي خبر همځه نن تر لگا اوس دې ته چې وګوره د دې مامور به ذاتی اعتبار سره مال ورکول دي چې مال ته وګوري مال ورکول دي زکات خپل مال ورکول دي نو حسن او اوسوم جوګور نظر وګي کول دي لږی تیرول دي نو حسن پکې او حاجته وګورند خپل پیسې لغول دي مختلف سفرونه کول دي ګرځیدل دي او مختلف تکالیف برداشت کول دي نو ذاتی په کیسه حسن نخاري خبرم زين درازي کله چې درو ورته وګوره زکات کې وګورم پیسې د دغه حاجت ده فقیر ده راګد فقیر حاجت سکی ده فقیر ده دا فقیر حسین راګد د دوی جن پک سره ده حسین راغی چې زکات کې ارته کړنګې پسوم کې وګوره نشهوت د نفس د فقیر شهوت د لا خلق پکوم کوم کوم کندی پریز پجیل نو بو غرونو باندې کم کم نقصانات اوچت کی نو روزې پچی وګوره د چې خوراک نه پولی سره شهوت ده نو حسن تکی پیدا شدو خسن دمہ صاحب و نصر شوئے خلاص شوئے حبرم جانت راضی کنا پر دوش شیر و نصر او حج تاقورا حج نو حج کے خلص حسن نشتا خو شرب دمکان بری بیت اللہ دے حبرم جانت راضی کنا نو بیت اللہ دے وجنا پواسطی دا اغیس سره چی شرب دا مکان دے شریف مکان عزتمن مکام نوری دا حسن پکې پیدا شو خبرام زین درال خود دیتا خود چی, چی او گوری یو طرف تا پکی حسن لشتا بند طرف تا واسطی دو جنا پکی حسن دارے خود بند طرف تا چی دا واسطی او گرین دا واسطی چا پیدا کری اللہ پیدا کری ند دی اقاله په پهتل حسن نشتا چې دا الله تعالی د تعظیم د لپاره د الله تعالی د عظمت د لپاره چې الله تعالی د خپل ځان لپاره عبادت او ګرځول د دی واسطو د جن په کې حسن په لا شو نو د حسن لغیرې کې د پکاره چې بل طرف ته دی واسطو ته وري د واسطې چا پیدا کړي الله تعالی پیدا کړي نو کوه کې دا واسطه اډو واسطه نشوي دا ډایریکټ د دا الله تعالی شو او حسن له ځانتي شو دا واسطه کې الله واسطه مدام حسن لعینه یی او دا راسته تجي د پکې داکه الله واسطه خو دا. چې واسطه په پاکستان د دیو حسن لعینه یی وتنو یی کی بلکې حسن لعینه ملحق وتنو حسن لعینه ملحق وتنو یی کی نو ښه ده عام او ما اود وینم چې حسن لعینه یی دا انکه حسن لعینه یی سره بل واسطه سبب د واسطې باندې به چې وی دا أغمانه حسن د دې په زاد وهو دواسطي خواست ذريعي بوي كالزكاة لكالزكاة شو صوم شو حج شو فإن هذه الأفعال ده أفعال شديد بواسطة ده الفكير بواسطة ده دفاقوله ده حجة ده فقير و اجتهاع النفس أو ده دفاقوله ده شحوت ده نفس أو بواسطة ده شرب ده مكان تزمنت ده أفعال حج او زكاة او ده حج او صوم او زكاة تزمنت ده متزمن شو اغناء غباد الله بيوت ربتمال رکول دی خبر طرف تبکے سشے دے مال دارول دی بندگان د الله وکہ را عدووی او مکور کول دی عدووی ہی سشے دشمن د الله چې نفس دی پا زکاة کی و تازی و شاعر ہی او پہچ کی تازیم دا شاعر دا چارے دا اللہ دے یو طرف تبکے ٹک تا ما رکول دی او نفس او کی او دکرنگی پیسی لگول دی سپرون او کول دی خبر طرف تا دام و تزمین شسل په زکات کې د په حجد د فکر شو څومکه نفس دشمنه مغلوب شو او بل ته د تعظیم د شعائر شو نو فساره او غرزد د تک غیر د وجنا حسنا دا حسن او من العبد للرب د بنده تر په د رب د پاره عزت قدرت هو داس رب د پاره چې دا غالب د قدرت تاو بلا ثالثن بغیر د ثالث معنی نه بغیر د یو واسطینا او دا واسطه دی ویل ختم کړه دا غویا چې حسین نشته حسین واسطه کې دی دا واسطه دوی دی حسین ګرانه دا واسطه دی ویل ختم کړه ویلیکرنی هغه الوسایت ځکه دا وسایت مزکر ختم کړه بلا صلیس می وی ځکه دا وسایت چې دی ثابت تم به خلق الله دا ثابت دی په خلق د دا د الله تعالی سره ومضافه او دا مضافه تی دک الله تعالی ته نو دا واسطه دی سر اډشت نه نو ګویا چې د افعال د ځان د پر و تده كِ خُسن خُسن سشر ذات تده حبر، آمزا انتغاله کنم تده، فرمثال درس وعلا لیکن مثال، مثال، لیو بادشاہ دهن، داغه زوئه دهن داغه ده زوی سر احسان در بادشاہ سر با احسان حبر، آمزا انتغاله داغه ده زوی سر احسان سشره در عینی بادشاہ سر احسان د تا ته وړه جره یا واستانی دی 2 کرم مزه کولو په چې بچاخته نه وي نه راځه وې د اکرام کول به نه یسو زما اکرام او د دې دا تا بيزتي او اکرام نه ونه کو ته دغه ته زما صبر بيزتي او صبر خبره ځان تراله نو د تک تک دا واسطه کلا واسطه ګرځي نو په دې مثال کې ته که هسي مثال درکو په دې کې دا واسطه, واسطة دا. دا دا دا دا بل دا شو بلکې ملحق بالحسن نه عین وس دغه حکم باندې دا د وکسمه مامور بیچ الله تعالی موږ ته حکم کوم مثلا مثالونه مخکرهاله لکه شو او زکات شو او سوم شو حج شد دغه حکم سره دغه حکم باندې دغه حکم یو د دواله کوم حق او کله عین هدا دواله حکم یاګي چې څنګه حسن پکې ذات او الله حکم کله دا بهتر اغه نس کی تی کی تر سوچ دا واجب تا کړني او به اعتراض ما یو سکی تهو به اني یا چداسه روز راګه چې پنګ سرتا نسا کی تیږي نو بیا د ساکې دی ورته کې حسن ذاتی دی او حکم امریکا له دا بترغی پورې ترسو چې تا ادا کړی نی ستاسو زمينه ساکې دی نه دا قرضه لازمي تر کول پکاري او کو یا په نشاره ساکیتو یا شرع یو د شيکر ډول چې پتا د نیراشي بیا د کنا ساکې دی لکه مثلا د خپل د پرلموس په د دا مالدار حالت کې نصاب باندې حلاکت راغل د څوم په صورت کې پتا باندې مرز راتلو او د حج په حالت کې تاسو سره سره اډمان لرناي یا مثلا مثلا ته مازور شي حج بدل بکه بیا به غیره ترسو پوری دا تا کړنه دي یا شریعت تاسو ساکت کړنه دي یا شریعت یو داسې شی ګرځول چې داږي نه ساکتي اپا کبا نه نه تر هغه پوری دا پتا باندې لازم دي ادا کوي نه درم شپ دنه وحكم هذين النوعين او حکم هذين يعني واحد د دې دوارو دا حسن او د حق وهو ان الاجوبه هر کله قل... او وهو ان الاجوبه متسفتا هر کله قل... وجوب قل... ثابت چې فزم باندې دی او مکلف نه لازم کدو دا باندې ساکتي د مکلف د زمينه الا الواجب مگر ففعل فعل واجب سره چې د ادا او کې د واجب او کې او به ترazim يا معترض چې د راشد تما اغشه یوس کی ته چې دنه د مامور به ساکت کی به عین ہی ده دا ممربه ده د زهت نه ساکت کی والذی حسنا لمان فی غیره من دا نه حسن یعنی هیدو کسمه حسن د غیره دا نو دا ځان لپاره د وکسمه حسن نه هیل واری څوک سفر دیار دی حسن نه یی پد وکسمه اغه پد وکسمه د دې ته وی لکایو خدا دې ما يحصل المنه بعده بهيل المقصود هنا مامور <ماندح> بهي حسين شتان خودته نه د چا دوجنه دي د غیر دوجنه حسين بکشته خود ول په ټوکه سمته دې اعتبار سره جوړي چې او کې نه ده د غیر د باربا د غیر چې او کې نه ده مامور بهي د باربا ځل مستقلی په کلي لکه مثلا او دس کې حسين راغله د مزدوبه خبره نه درازي نتیجه اگر اشکل جواب شد سایه ال جماعه من دیوې جومي طرفه نو پدې ساهي کې پېما مور بهي کې فاصله او کې پې ساهي کې اگر ترنګې فاصله او جوه حکم پېما مور بهي کې امر ترنګل او کوم بهي راغلل پدې 10 کې او پې ساهي کې چې پدې امر شويري پدې کې حسن راغلل هو ساهي کې د جومي د مزدوجنه او 10 کې د دل دا چه ته بحیطا اداؤتلا اوداستےو که نو دی غیر دی طرف زان, زان لا مستقل فلکے که نباکے دا غیر دی طرف زان لا مستقل فلکے تا غیر دی طرف زان لا مستقل فلکے او دل دا کساไعطا حق لا معمود بحیطا اداؤتلا خط دا دی غیر دی طرف زان لا مستقل فلکے چی دا کم غیر دا وجنہ حوصل راگلے دننه یو سورت دا دا چه معمود بحیطا اداؤتلا دا لو ما یوکه سماغه ده یحصل المعنى چې دا معنا په حاصلې کې بعده ده دکه غیر بحصلیه معنا غیر یعنی دا غیر کې چې کوم معنا موجود ده غیر ته مراده چې دا په زمن کې د حسن وعلى معنا ده یحصل المعنى دکه غیر بحصلیه چې کوم معنا د حسن په کې موجود ده بعده رصد د معمور به او مر مامور به ترجه کې به فعل مکسور په فعل مقصودہ مستقله سرا کل ازوئ والسعی الى الجمه ساي دکه دا مامور به شو صحیح څنګه عددين وروسته د غیر چې د چا د وجه نه حسن راغله وی او د جمی مستقل فعل پکار دي او وین قسم د یحصل المانه به فعل المامور به یلکه څنګه تا د مامور به وکړه نه چې د کوم غیر د وجه نه حسن راغله دا غیر پرزان مستقل فعل مګا د مامور به سره اغم ادا شي صحیح شو تیر دو شکار چې څنګه د مامور بهېو کړه د د راغلی د هغه مستقل کار کول بلکې هغه د مامور بهې په فل سرپختل په دې مرتب شه ځکه هغه د دې لپاره نتیجه لري د دې او نتیجه لري چې دا فل لوکو نه د دې ډایریکټ شوه مرتب شه د پر مثال نه درکئ لکه صلاح الطالب میت د مامور دی یا عظیم خدا حسن له غېر دی دی کې دی خدا غیر د واجبنا ابرم ځنه طرح لگا ځکه دې ته ظاهر جوړو ده د بوتانو سره مشابهت نه منه پروت ماکه ترتا کتابه راکیږي لکه بوته چې کتابه راکیږي پدې کې سحر نشته او بل ترته چې وګورې نو پدې کې تعظیم د میت ته پدې کې داغه حق ادا کولې پدې کې د میت حق ادا کولې دا مسکل طربانه طربانه دوا کول هغه ته دوا کول د الله تعالی جیزي حق ادا کولې کزا حق المسلم دی پګه یله پته چې د جنازې موزوقه مودا غنره خو ځان د مستقلم کار کول چې په سر کزا حق المیت را که سمه د موزوقه په سر کزا حق المیت راځه هر امر ځان ته په سر کزا د حق د میت راځي د حق برابرۍ بل تر ته جهاد تا وره نو په جهاد کې سر کار دی خلق موللی وینتویلی ونه خرابولی ملکونه خرابولی اباده خرابولی وسره لی جاتی هی نشتا نو پتا ولګیږي چې jihad مامور بی ا خدا حسن لے غیر هی دا اوس اغه کم غېر دې چې اغه د وجې نپ کې حسن راغل نو اغه غیر دې قطو اعدا الله تعالی د الله دشمنان ظلم د پکول د الله دشمنان ختمول هرغه ځه تراله یل کټا چې jihad کو کو ا کلمت الله قطو ادا الا د الله کلمه موجود د الله دشمنان ختم ظلم ختم چې جهاد په داغین رښتینې پر دا ځان له مستقلی په کل دي ګربځیاد سره د عازم چې جهاد دی او کو کافر د حد کو کلمه د الله په خپل اوچته شو دشمنان د الله په ختم شو ظلم په خپل باندې شه دا په شو ظلم د کافر شانه د مسلمان شانه نه نه ان دې لپاره نه ده کار نو پته ولګی د سنج جهاد مامور به مد غیر د بار دي اعلا او قطه ادا الا لپاره ځن مستقل فیل نشته بلکې د معمور به فیل سره به توری اغم په خل مرتب شو اغه عداشه درې مثال فشکی اقامت الحدود حد نه قائمول زنا کار ته پکانو باندې ولي یې پکورو باندې وې یا لسون کټکی دغلاننه دا مامور به دا فقطو ايده هما اجلد امر پر هغه د مامور به دا او تا چې جلد کو او کتاره وکړه نو مامور بی هی ہوتا ادا او پدې مامور بی کی تاسو وګورئ پدې اس اسو سه نشته لاسونه کټ کولی او خلق په کوړو باندې والي نو پدې کې سر اثر څه شری نقصان پدې کې سو حسن شتري نه نو دا مامور بی حسن لغیرې هې د پدې کې حسن راغلې زجر عن المعصيه د پدې کې خلق ته زجر ده خلق د ګناونو نه منع کول دي او د خلق عزت محفوظ کول دي محفوظ جتا مامور به حد څنګه ولاګاو او حد ادا کو نو ایا د عزت د محفوظ کول <سؤال> غو طرز نه مستقلی بل فعل پکاره او خلق د ګناون نه هر چې خلق اولاد دایمه کین لاس کټل دا غرید ته مستقلی بل فعل پکاره اړتیا ضرورت نشته خپل خلق بدینه عبرت واکلو خلق د ګناون نه شي منه شي چې څنګه مامور به ته ادا ک حد ولا او سره سره زجر عن المعاصي او خپل راغ نه په نفس فل مامور سره چ ما امور به ادا کې د غیر پختل اداکي کې مستقیل فل ضرورت نشته دا کیس مثالی شه <تصفح> نو واخه واما او دین اه کسم سم ده حاصل معنا چې دا غیر حاصله کې چې پکم کې د حسن معنا ده به فعل المامور به د فعل المامور به سره متصل حاصلي ذکر سره مرا او نفي ده كصلات على الميد والجihad و اقامه الحدود لك دا دري وله شو ف ان ما فيه من الحسن ف ان ما فيه من الحسن چې پدې کې کم حسن ده د غیر د وجه کزاؤ حق المسلم دی من کزای حق المسلم دی اداکول دا حق المسلمان دی وکب تی آداء الله او داکا قول دی حلا قول دی دو دشمنان دو دین دا اللہ وزجر عن المعصی او پر درم یو سر یو لگ را خا او پر اقامت الحدود کسی چیده وزجر عن المعصی پر ایک زجر عن المعصی شو ودا لون بے لگی دلی رچا سر کزاؤ حق المید سر صلاة علی المید سر او کب تی آ او زجر عن الماسی نو يحسلو فإنما فیه من الحسن ده مبتدا که فإنما فیه من الحسن دیکه چکم حسن ده چکا او قبط او زجر ده يحسلو فإنما فیه من الحسن ده فحسن جه يحسلو ده هسلیگی بنفس الفیل فنفس الفیل ده معمور بھی ده پارا دیل پرزن مستقل فیه مقصوده نئے پکار ده حسن لغیرهی دو کس مشود ده غیر ده پارا غیر د پالوسط فعل مقصود نه تمامورږي د فعل سره غسش ااده شه او دو دو دوار حکم بیاني او حکم عازل النوعي واحد او دغه حکم یو د اېزن ذکره ی سنگ چې د ماکب الحكم یو ووو ووو بقا او هو بقاء او اغه د بقاء د واجب د بي اجوب الغير بقاء الواجب بقاء د واجب د بي اجوب الغير او اجوب د غیر سرا يه لگا ځان بي پوږي او سکوتي هي او سکوته بسكوتي الغير پسكوت د هواس دا تابانه د ماموربهي واجب د ترسوچه غير غیر نه التدع ودس د بر غير سيو صلات ترسوچه صلات واجبي مز در باندې وي نه ودس د بر باندې ز ته مقدمه الواجبي واجبون يوبله خبره روواته رو امره نه قال اوقاتا بن بسعي الى الجمعي ماموربهي وي غیر غير وي يعني د جمعي مز ادا کړي نه کلي جمعي مز ګوشو نبي هغه لساي سشوا ساکت شو چې هر څه شو نو مامور بهیم سشوا ساکت اوبره مې تااله او چې موز او شو موز دی اوګه نبي د موز نارسته او دا څو واجب نه واجب نه دي نو چې ترڅو پر واجب دی نو او دا څ واجب دی غیر واجب دی مامور بهیم واجب ده چې جيمي موز ترڅو شته شي نه ده پتا واجب ده د دې دا غیر صرف اللہی چه غیر واجیب وی نمامور بیئی با واجیب وی او چه غیر ساکیٹ شا نمامور بیئی با سیشی ساکیٹ شا لی دوین کی مگو را لوگیو سا حد میں دو با جنازه تر آره کوری بی حبرم جانده تر آره تابا انده سوی دا غیر بی حق المسلم بی قضا حق المسلم اوشو یو بلک اسلوستا را کرنا او جنازه اداکلا لگا کانا جنازه سا دا حق مسلم مقصد دی چې درسو پره غیره حق ادا کول نه دی اوستا فزیمه جنازه شته او چې هغه ادا شته لې یستا خو کې بل ملګری لږه نوستا نه جنازه شوه ساکت شو فکرrng دا بلاله ول جهاد دی تر سو چې کلمت الله نشته کلمت الله الله لا دې راه نه جهاد شته اچه غیره هغه ساکت شه اله کلمت الله او شو جهاد شجو شو ادا زجل عن المعاصی حدود تر آره پورشتا چه درسو مغاسوی چه غیر بی معاصی نو اکامت دو حدود بایوی او چه معاصی ختم شو غیر ساکت شو لحاظا اکامت دو حدود امسی شو شو وحکم حازین النوعین واحدن او دادے نوعین حکم یاو دے ایزن اندک کرنگی اللہ منت بزمانت کو چه بٹول معاصیشتا نو ماشو چه معاصوی نو حسن لے غیر ہی بسوی اکامت زہ اوس واجب نه په حکیم واجب دی حکیم او کتباندې چې جاری کی هر امر څنګه تر لگا نو شتا غیر شتا او مامور بهې زهو پزمه واجب د اغا نشته د ګننګر و هو او حکم سشره بقاء الواجب بقاء د واجب د وجوب لای تر سو پر چې غیر واجب او سکوتی او سکوت د مامور بهې د وجوب د مامور بهې بتاله ساکتی دی بسکوت الغير تکمر کې سکوت د سراج د غیر راجی چې د کم د وجنه حسن دی چې ساکت شو نو حسن نه لګا له هازه مامور به حسن پات نه شي غیر کې حسن چې ترسو اغه نو حسن نو چې اغانالو نو حسن چې د چالو وجنه اغانالو اغانل کنه له هازه مامور به یې لړا